Cât te înțeleg, n-am înțeles. Dar aș lua toate câte las. Tot ce-am cules și n-a rămas, Tot ce-a rămas și n-am cules. Azi, din frântura unui ceas, Eternității aș ști să Și la o margină de lum noi Mi-aș scrie pe atlas. Câte am stricat, câte n-am dres, Aș face acum iconostas și aș bea cu sete tot mai des, pe orice drum, la orice pas, din ce-a rămas și n-am cules, din ce-am cules și n-a rămas. Acest poem a avut titlul „Cât înțeleg, ulterior a fost schimbat de către poet.